Я хочу сказати, що. Гаррі Волдеморт тебе знає. Він затяг Джині в таємну кімнату, щоб заманити туди тебе. Це якраз у його стилі. Він знає, що ти примчиш Сіріусові на поміч. А що як він просто заманює тебе у відділ таєм Герміоно не має значення, заманює він мене чи ні. Макгонегел. Забрали в лікарню святого Мунго. У Гогварці нікого з ордену не лишилося, нам нема з ким порадитись. Але якщо ми не кинемося на порятунок, то Сіріус загине. Гаррі, а що як твій сон був? Ну якщо то був просто сон? Гарі аж загарчав з роздратування. Герміона злякано від нього відсахнулася. «До тебе не доходить!» – закричав Гаррі. «Це не кошмари! Мені це не сниться!» «Ну як ти думаєш, навіщо мені потрібна була блокологія? Чому Дамблдор так не хотів, щоб я усе те бачив?» «Бо це все справжнє, Герміоно! Сіріус у пастці! Я його там бачив!» Волдемор на нього напав, і ніхто нічого не знає. А це означає, що тільки ми можемо його врятувати. І якщо ви не хочете, що ж, я, я все зроблю сам. Але якщо мене не зраджує пам'ять, вас не дуже дратувала моя роль рятівника, коли я рятував вас від дементорів, або, обернувся він до Рона, коли я рятував від Василіска твою сестру. «Я й не казав, що мене це дратувало», – сердито вигукнув Рон. «Гаррі, ти сам щойно сказав», – зашипіла Герміона, «що Дамблдор хотів, щоб ти навчився захищати мозок. Якби ти ретельно вивчав блокологію, ти ніколи б не побачив. Якщо ти думаєш, що я зроблю вигляд, ніби цього не бачив...» «Сіріус тобі сказав, що немає нічого важливішого, ніж навчитися перекривати доступ у мозок. А я вважаю, що він заговорив би інакше, якби знав, що я...» Відчинилися двері. Гаррі, Рон і Герміона рвучко озирнулися. До класу зайшла зацікавлена Джіні, а за нею – Луна, у якої, як завжди, був такий вигляд, ніби вона тут опинилася цілком випадково. «Привіт!» – невпевнено проказала Джинні. «Ми почули голос Гаррі. Чого це ви тут розкричалися?» «Не твоя справа!» – огризнувся Гаррі. Джинні здивовано підняла брови. «Зі мною не треба розмовляти таким тоном!» – холодно промовила вона. — Я просто хотіла знати, чи можу якось допомогти. — Не можеш, — кинув Гаррі. — Знаєш, ти страшенний грубіян, — незворушно сказала Луна. Гаррі вилаявся і відвернувся. Йому зараз тільки бракує встряти в суперечку з Луною Лавгуд. — Заждіть, — раптом обізвалася Герміона, — заждіть. «Гаррі, вони можуть допомогти!» Гаррі з Роном подивилися на неї. «Слухай, Гаррі, – затято мовила вона, – нам треба з'ясувати, чи справді Сіріус виходив зі штаб-квартири. «Я ж тобі кажу, що бачив!» «Гаррі, я тебе благаю, – розпачливо вигукнула Герміона, – дозволь нам перш ніж мчати до Лондона перевірити, – «Чи Сіріуса немає вдома? Якщо виявиться, що немає, то клянуся, я не стану тебе зупиняти. Піду з тобою і зроблю все, щоб його врятувати». «Сіріуса катують зараз!» – закричав Гаррі. «Не можна гаяти часу!» «Гаррі, а якщо це Волдемортова пастка? Ми мусимо перевірити, мусимо!» І «Як?» – запитав Гаррі. «Як це перевірити?» «Доведеться скористатися каміном Амбридж і спробувати з ним зв'язатися», – сказала Герміона, яку й саму нажахала ця думка. «Ми знову відвернемо увагу Амбридж, але комусь треба буде за нею стежити, і отут нам допоможуть Джинні і Луна». Безуспішно намагаючись зрозуміти, що відбувається, Джинні негайно погодилася. «Так, ми допоможемо!» А Луна поцікавилася. «Коли ви кажете «Сіріус», то маєте на увазі стабі Бордмена?» Ніхто їй не відповів. «Гаразд!» – гаркнув Гаррід до Герміони. «Якщо ти придумаєш, як це зробити швидко, то я згоден, бо інакше негайно рушаю у відділ таємниць». «У відділ таємниць?» – здивувалася Луна. «А як ти туди потрапиш?» Гаррі знову не звернув на неї уваги. «Отож», Герміона, склавши на грудях руки, походжала між партами. «Хтось із нас повинен знайти Амбридж і заманити її якнайдалі від кабінету. Ну, можна їй сказати, Ну, не знаю. Може, щоб Півз знову задумав щось жахливе, «Беру це на себе», – відразу зголосився Рон. «Скажу їй, що Півз громить кабінет трансфігурації. Це за сто кілометрів від її кабінету. До речі, якщо зустріну по дорозі Півза, попрошу, щоб він і справді вчинив там погром». Те, що Герміона навіть не заперечила проти погрому в кабінеті трансфігурації, свідчило про серйозні ситуації. «Гаразд!» – не переставала вона крокувати класом, наморщивши чоло. «Ще треба буде зробити так, щоб біля її кабінету не було інших учнів, бо інакше слизеринці їй про все донесуть». «Ми з Луною можемо стояти з обох кінців коридору», – запропонувала Джинні, «і попереджати, щоб ніхто туди не йшов, бо там хтось начебто напустив». «Задушливого газу!» Герміона аж здивувалася, що Джині так легко все це вигадала. Але Джині лише стинула плечима і пояснила, «Фред з Джорджем планували зробити таке напрощання». «Гаразд», – погодилася Герміона. «Тоді ми з тобою, Гаррі, проникнемо в кабінет під плащем невидимкою, і ти зможеш порозмовляти з Сіріусом». «Його там немає, Герміоно!» «Ну, я мала на увазі, що ти зможеш, зможеш перевірити, вдома Серіус чи ні. А я стоятиму на варті, бо тобі не можна залишатися самому. Лі вже довів, що вікно там не захищене, коли закидав крізь нього Ніфлерів». Попри всю свою злість і нетерплячку, Гаррі визнав, що готовність Герміони супроводжувати його до кабінету Амбридж свідчила про вірність і солідарність. Я добре, дякую, пробурмотів він. Але нам, однак, не варто розраховувати більше, ніж на п'ять хвилин, полегшено зітхнула Герміона, коли Гаррі погодився з її задумом. Бо не треба забувати про її інквізиторський загін та про Філча, які все тут винюхують. «Ну, п'яти хвилин вистачить», – сказав Гаррі. «То йдемо?» «Вже?» – отетеріла Герміона. «Ну, звичайно, вже!» – розсердився Гаррі. «А що, чекати, поки закінчиться вечеря, чи як?» Герміона, «Сіріуса катують зараз у цю мить!» Ну добре, з розпачем погодилася вона. Біжи за плащем невидимкою і зустрінемося на початку коридору, що веде до її кабінету. Гаррі кинувся з класу і помчав, розштовхуючи юрбу учнів у коридорах. Двома поверхами вище а зустрів Шеймуса і Діна, які весело його привітали і повідомили, що планують до самого світанку святкувати у вітальні завершення екзаменів. Гаррі їх майже не слухав. Поки хлопці сперечалися, скільки масло пива треба роздобути на чорному ринку, він заліз у отвір за портретом і так швидко повернувся назад з надійно захованими у портфелі плащем-невидимкою та сіріусовим ножем, що ті не помітили, що він кудись зникав. «Гаррі, може підкинеш кілька галеонів?» Гарольд Дінгл обіцяв продати нам вогневіскі але Гаррі вже мчав коридором. За кілька хвилин він перестрибнув останні сходинки і приєднався до Рона Герміони Джинні Луни, які стояли на самому початку коридору, що вів до кабінету Амбридж. «Я готовий!» – видихнув він. «А ви?» «Ну що ж!» – прошепотіла Герміона, коли повз них пройшла зграйка галасливих шестикласників – «Ти, Роне, береш на себе амбречку. Джині Луна, можете звільняти коридор від учнів, а ми з Гаррі надягаємо плащ і чекаємо, коли буде безпечно зайти». Рон пішов, і його яскраву руду потилицю було видно навіть з кінця коридору. Тим часом не менш примітна потилиця джині в супроводі білявої луниної голови Поплила в протилежний бік, вигулькуючи то тут, то там у натовпі учнів. «Іди сюди!» Герміона потягла Гаррі за руку до ніші, за колоною, на якій розмовляла сама з собою кам'яна голова якогось бридкого середньовічного чеклуна. «Гаррі, з тобою справді все нормально? Ти страшенно блідий!» «Усе нормально!» коротко сказав він, витягаючи з портфеля плащ невидимку. Насправді, в нього болів шрам, але не дуже сильно, тож Волдеморт ще не завдав Сіріусові смертельного удару, бо коли він катував Ейвері, біль у шрамі був просто нестерпний. «На!» Він накинув на них обох плащ невидимку, а й вони почали уважно прислухатися, незважаючи на латинські фрази, які бурмотіло по груддя чеклуна. «Сюди не можна», – попереджала учнів Джіні. «Вибачте, треба йти в обхід отими сходами, бо тут хтось напустив задушливого газу». Учні обурювались, а один сердито сказав, «Не бачу я тут ніякого газу, бо він безбарний. Досить переконливо вдала гнів Джині. «Але якщо хочеш, то йди. Твій труп стане доказом для наступного ідіота, який нам не повірить». Поволі натовп почав ричати. Новина про задушливий газ розійшлася між учнями, і вже ніхто туди не йшов. Коли в коридорі збезлюдніло, Герміона неголосно сказала. «Гаррі, краще вже не буде. Ходімо». І вони рушили, ховаючись під плащем невидимкою. У дальньому кінці коридору спиною до них стояла луна. Проходячи повз джинні, Герміона прошепотіла. «Молодець! Але не забудь про сигнал!» «Який сигнал?» – пробурмотів Гаррі перед дверима кабінету Амбридж. «Коли вони побачать Амбриджку, то почнуть голосно виспівувати «Візлі наш король!» Пояснила Герміона, а Гаррі застромив лезо сіріусового ножа в щілину між дверима і стіною. Замок, клацнувши, відімкнувся, і вони зайшли в кабінет. Недоладні кошенята вигрівалися на пообідньому сонечку, що осявало їхні тарілки, а в кабінеті було тихо й порожньо, як і минулого разу. Герміона полегшено зітхнула. Я боялася, що після другого ніфлера вона тут виставить охорону. Скинули плещанне невидимку. Герміона підбігла до вікна і крадькома визирнула на двір, тримаючи чарівну паличку наготове. Гаррі метнувся до каміна, схопив горщик з порошком флу і кинув дрібку в камін. Спалахнув смарагдовий вогонь. Швидко став навколішки, запхав голову в мерехтливе полум'я і крикнув Площа Гримо, дванадцять. Голова закрутилася, ніби він щойно зійшов з ярмаркової каруселі. Але коліна не відривалися від холодної підлоги кабінету, замружився від вируючого попелу, а коли обертання припинилося, розплющив очі й побачив, що дивиться на довжелезну холодну кухню. Будинку на площі Гримо. Там нікого не було. Він цього сподівався, але не був готовий до гарячої хвилі жаху й паніки, яка на нього накотила від вигляду порожнього приміщення. «Сіріусе!» – гукнув він. «Сіріусе, ти є?» Його голос луною розійшовся по кухні, але ніхто не відповів. Хіба що справа від каміна почулося якесь шарудіння. «Хто там?» – крикнув він, думаючи, що то миша. Перед ним з'явився ельф-домовик Крічер. Він був чимось страшенно задоволений, хоч обидві руки мав, здається, поранені, судячи з грубого шару бинтів. «У каміні голова Поттера! оголосив він порожній кухні, кидаючи на Гарі дивно-радісні погляди. Крічеру цікаво, навіщо він прибув? Крічере, де Сіріус? Нетерпляче запитав Гаррі. Ельф-домовик хрипко реготнув. Хазяїн вийшов, Гаррі Поттере. Куди вийшов? Куди він вийшов, Крічере? Крічер тільки гигикнув. Попереджаю тебе, крикнув Гаррі, чудово розуміючи, що в цій ситуації покарати крічера ніяк не зможе. А де Люпин? Де Декозор? Чи є тут хтось із них? Нема нікого, крім крічера, радісно повідомив ельф, а тоді відвернувся від Гаррі і помалу пішов до дверей. Крічер, мабуть, зараз побалакає трохи зі своєю хазяєчкою. А вже ж, бо він уже давно не мав такої нагоди. Крічерів хазяїн не відпускав його до неї. «Куди пішов Сіріус?» – гукнув у слід ельфові Гаррі. «Крічере! Він пішов у відділ таємниць?» Крічер заумер на місці. Гаррі... З за лісу ніжок від стільців ледве бачив його лису голову. Хазяїн не каже бідненькому кричореві, куди він ходить. Але ж ти знаєш, крикнув Гаррі, правда? Ти знаєш, де він зараз? На мить запала тиша, а тоді ельф голосно гигикнув. Хазяїн не повернеться з відділу таємниць радісно повідомив він. «Крічер тут знову сам зі своєю хазяєчкою!» Він рвонув до дверей і вислузнив у коридор. «Ти!» Та не встиг Гаррі вилеїтись чи крикнути якусь образу, як відчув лютий біль у тімені. Вдихнув цілу хмару попелу, відчув, задихаючись, як його тягнуть з полум'я, а тоді з жахливою раптовістю побачив перед собою широке, обвисле обличчя професорки Амбридж, що тягла його з каміна за волосся, заломивши голову до самої спини, ніби збиралися перерізати йому горло. «Ти думав?» – засичала вона, заламуючи йому голову ще сильніше, так що він тепер дивився в стелю, що після двох ніфлерів – я дозволю проникнути в ній кабінет хоч одній паскудній нишпорці. Я зачаклувала двері хитрочуйними чарами дурнику. Забери в нього чарівну паличку, прогавкала вона комусь, кого Гарі не бачив, але відчув, як чужа рука витягує з нагрудної кишені його мантії чарівну паличку. «І в неї забери!» Гаррі почув човгання ніг і зрозумів, що Герміона теж залишилася без чарівної палички. «Кажи, що ти робив у моєму кабінеті?» – звеліла Амбридж, смикнувши Гаррі за волосся так, що він аж захитався. «Я хотів забрати вогнеблискавку», – прохрипів він. «Брешеш?» Вона знову смикнула його за чуба. «Твоя вогнеблискавка під пильною охороною зберігається в підвалі, і ти, Поттере, дуже добре це знаєш! Твоя голова була в каміні! З ким ти спілкувався?» «Ні з ким», – спробував вивільнитися Гаррі. Відчув, як з голови висмикнулося кілька волосин. «Брешеш!» крикнула Амбридж. Штовхнула його від себе, і він вгатився в стіл. Бачив тепер, що Герміону притисли до стіни Мілісент Булстроуд. Мелфой спирався на підвіконня і шкірився, підкидаючи й ловлячи його чарівну паличку. У коридорі почулася метушня, і в кабінет зайшло кілька здорованів-слизеринців, тягнучи Рона, Джинні, Луну і на превеликий подив Гаррі Невіла, який уже ледве дихав, бо його мертвою хваткою тримав за горло креб. У всіх чотирьох роти були заткнуті кляпами. Впіймали всіх, сказав Ворінгтон і грубо штовхнув Рона в кабінет. А цей, наставив він жирного пальця на Невіла. Заважав мені схопити її, показав він на Джині. Що намагалася копнути по кісточках величезну слизеринку, яка її тримала. Тож я його теж притяг. Добре, добре, сказала Амбридж, дивлячись, як провчається Джині. Схоже на те, що Гогворс незабаром стане зоною вільною визлів. Мелфой зареготав голосно й улесливо. Амбридж видала свою широку самовдоволену усмішку і всілася в крісло з ситцевою оббивкою, вилепившись на своїх бранців, наче та ропуха з клумби. — То що, Поттере? — почала вона. — Ти виставив навколо мого кабінету вартових і послав цього блазня, — кивнула вона на Рона, а Мелфой засміявся ще голосніше з повідомленням, ніби Полтергейст чинить розгардіяш у кабінеті трансфігурації. Хоч я прекрасно знала, що він у цей час заливав чорнилом окуляри шкільних телескопів. Мене про це проінформував містер Філч. А ясно, що тобі було необхідно з кимось поговорити. Це був Албус Дамблдор? Чи той покруч Гегрід? «Сумнівно, щоб то була Мінерва Макгонеґел. Я чула, що вона ще надто квола для розмов». Мелфой і деякі інші члени інквізиторського загону після цих слів зареготали. Гаррі відчув, що його аж трусить зі злості і ненависті. «Не ваше діло, з ким я розмовляв!» – огризнувся він. Обвислили це Амбридж, напружилося. «Ну що ж», – промовила вона своїм найнебезпечнішим, фальшиво-солодким голосом. «Ну що ж, містере Поттере, я дала вам нагоду зізнатися добровільно. Ви відмовилися. В мене немає іншого вибору, як змусити вас силою. Драко, приведи професора Снейпа». Мелфой поклав Гаріну чарівну паличку в кишеню мантії і вийшов з кабінету, криво посміхаючись. Але Гаррі не звернув на це уваги. Щойно він збагнув. Як він міг про це забути? Думав, що тут не залишилося жодного члена ордену, що нема кому допомогти врятувати Сіріуса. Але він помилявся, бо в Гогвардсі «Ще був член Ордену Фенікса – Снейп!» У кабінеті панувала тиша. Якщо не зважати на штурханину і шарпанину, а намаганнями слизеринців утримати Рона та інших затриманих. на килим крапала кров з Ронової губи, а він уперто намагався вирватися від Ворінгтона, що заломив йому руку за спину. Джинні – не полишала спроб копнути по нозі шестикласницю, яка міцно скрутила їй обидві руки. Невіло весь посинів, але й далі прочався, вивільняючись із кребової хватки. Герміона робила безуспішні спроби відкинути мілісент Булстроуд, а ось Луна дивилася собі у вікно, мов би їй тут було нудно. Гаррі знову зиркнув на Амбридж, яка уважно за ним спостерігала. Напустив на лице незворушний вираз, коли в коридорі почулися кроки, і до кабінету увійшов спочатку Драко Мелфой, а за ним Снейп. «Хотіли мене бачити, пані директорко?» – запитав Снейп, байдуже глянувши на пари учнів, що й далі бурюкалися. «А, професор Снейп!» – широко всміхнулися і підвелася Амбридж. «Так, мені потрібна ще пляшечка сироватки правди, і то якнайшвидше!» «Ну, ви взяли в мене останню, щоб допитати Потера, відказав він, незворушно дивлячись на неї крізь масну завісу свого чорного волосся. «Ви ж не використали її всю!» А я казав, що вистачить трьох крапель. Амбридж почервоніла. «Е, можете зробити ще трохи? Її голос став солодким у дівчинки, що бувало завжди, коли вона лютувала. А ж, підтвердив Снейп, скрививши губу, вона має настоюватися повний місячний цикл, тож буде готова десь за місяць. «За місяць?» – заволала Амбридж, роздуваючись моропуха. «Місяць? Снейп вона мені потрібна сьогодні! Я щойно впіймала Поттера, коли він використовував мій кабін для спілкування з невідомою особою чи особами!» «Справді?» – вперше виявив хоч якесь зацікавлення Снейп і подивився на Гаррі. «У мене це не дивує!» Поттер ніколи не виявляв особливої пошани до шкільних правил. Його холодні чорні очі пронизали Гаррі, але той не відвів погляду, а тільки що сили зосередився на своєму сні, прагнучи, щоб Снейп проник у його мозок і все збагнув. «Я бажаю його допитати!» сердито повторила Амбридж. А Снейп Відвернувся від Гаррі і знову глянув у її тремтяче відлюті обличчя. Бажаю, щоб ви забезпечили мене настійкою, яка змусить його розповісти мені правду. Я вже вам сказав, незворушно відповів Снейп, що запасів сироватки правди не маю. Ну, хіба що ви хочете потера отруїти? Отрута в мене є. Я запевняю, що я з превеликим задоволенням підтримав би цей ваш задум, але більше нічим допомогти не можу. Біда тільки в тому, що більшість отрут діють надто швидко, не залишаючи жертві часу для зізнання. Снейп знову глянув на Гаррі, котрий уп'явся йому в очі розпачливо намагаючись переказати в себе слів. «Волтиморт напав на Сіріуса у відділі таємниць!» відчайдушно посилав він думку. «Волтиморт напав на Сіріуса!» «Я призначаю вам іспитовий термін!» – вираснула професорка Амбридж, а з поглянув на неї, здивовано піднявши брови. «Ви навмисне не хочете допомогти!» Я сподівалася більшого. Луціус Мелфой завжди був про вас найвищої думки. Геть з мого кабінету. Снейп іронічно їй уклонився і вийшов. Гаррі знав, що ось ось буде втрачено останню нагоду повідомити орден про те, що відбувається. Він напав на гультяя. крикнув Гаррі. «Напав на гультяя там, де це заховано!» Снейп зупинився, тримаючи руку на клямці дверей. «На гультяя?» – вигукнула професорка Амбридж, пильно поглядаючи то на Гаррі, то на Снейпа. «Що це за гультяй? Де і що саме заховано? Що це все означає, Снейп?» Снейп озирнувся на Гаррі. Обличчя його було незворушне. Гаррі не знав, зрозумів той що, чи ні, але перед Амбридж не наважувався говорити відвертіше. Поняття не маю, холодно відповів Снейп. Потере, коли я захочу, щоб ти кричав мені різні дурниці, я дам тобі лепетального напою. А ти кребе Послаб хоч трохи хватку. Якщо Лонгботом задихнеться, нам доведеться заповнювати безліч нудних паперів. А ще, боюсь, доведеться згадати про це у твоїй характеристиці, коли шукатимеш собі роботу. Грюкнув за собою дверима, а Гаррі ще більше розгубився. Адже Снейп був його останньою надією. Зиркнув на Амбридж. Вона була не менш розгублена. Важко дихала, не приховуючи злості й роздратування. «Нехай!» витягла вона черівну паличку. «Нехай! У мене нема вибору. Йдеться не лише про шкільну дисципліну. Це питання безпеки міністерства. Так-так!» Здавалося, Амбридж Сама себе в чомусь переконує. Вона нервово переступала з ноги на ногу, дивилася на Гаррі, постукуючи чарівною паличкою по долоні й важко дихаючи. Гаррі спостерігав за нею і почувався жахливо безсилим, без чарівної палички. Поттере, ти мене змушуєш! Я не хотіла!» І далі неспокійно тупцяла на місці Амбридж. Але іноді мета виправдовує засоби. Впевнена, що пан міністр зрозуміє, що я не мала іншого вибору. Мелфой втупився в неї голодними очима. «Гадаю, закляття Круціатус розв'яже тобі язика», – тихо проказала Амбридж. «Ні», – закричала Герміона, – «пані професорко, це незаконно». Але Амбридж не звернула на це уваги. Обличчя її мало огидний, збуджений, нетерплячий вираз, якого Гаррі в неї ще ніколи не бачив. Професорка підняла чарівну паличку. «Пан міністр був би проти цього порушення закону, пані професорко!» крикнула Герміона. «Корнеліус не переймається тим, про що не знає» задихано проказала Амбридж, і почала послідовно націляти чарівну паличку на різні частини гареного тіла, очевидно, вирішуючи, де боліти мене йдуще. Він так і не довідався, що це я торік наслала на потера дементорів, але все одно був радий нагоді вигнати його зі школи. «То це ви?» – трохи не задихнувся Гаррі – це ви наслали на мене дементорів? Ну, хтось же мусив діяти, видихнула Амбридж і спрямувала черівну паличку примісінько в чоло. Усі тільки потякали, що тебе треба якось угамувати, зганьбити тебе. Та лише я щось зробила. Але ти, Поттер, тоді викрутився. Та тепер не викрутишся. Вона набрала повні груди повітря і вигукнула «Круц!» «Ні!» – заверіщала надтріснутим голосом Герміона за спини Мілісент Бустроут. «Не треба! Гаррі! Гаррі! Доведеться сказати!» «Ні за що!» – крикнув Гаррі, дивлячись на Герміону, якою за Мілісент майже не було видно. «Ми мусимо, Гаррі! Вона все одно витисне правду силою! Який? Який у цьому сенс?» Герміона безпомічно заридала, уткнувшись у мантію Мілісент Булстроуд. Та негайно перестала притискати її до стіни і гідливо відступила на бік. Так, — Так-так-так, — переможна проказала Амбридж. — Наша маленька міс-запитайко цього разу нам щось відповість. Ану, дівчино, говори. «Герміон! закричав Рон з кляпом у роті. Джинні дивилася на Герміону такими очима, ніби ще ніколи її не бачила. Невіл, який уже ледве дихав, теж не відводив від неї очей. Але Гаррі раптом щось помітив. Хоча Герміона й ридала, розпачливо затуливши лице руками, однак жодної сльозинки не було видно. Я... Пробачте, пробелькотіло Герміона, але я вже не витримую. Усе гаразд, дівчино, все гаразд, схопила Амбридж Герміону за плечі, штовхнула в крісло з ситцевою обивкою і нависла над нею. Ну, кажи, з ким щойно спілкувався Поттер? Він, схлипнула в долоні Герміона, намагався... «Поговорити з професором Дамблдором!» Рон завмер. Очі його розширилися. Джинні перестала тупцяти по ногах слізеринки, яка її тримала. Навіть Луна трохи здивувалася. На щастя, увага Амбридж та її посіпак була прикута до Герміони, і вони не помітили цих підозрілих змін. «З Дамблдором!» перепитала Амбридж. «То ви знаєте, де зараз Дамблдор?» «Та ні», – ридала Герміона. «Ми шукали, ми шукали в дірявому казані, на алеї Діагон, і в трьох мітлах, і навіть у Кобанічій голові». «Дурне дівчисько! Дамблдор не сидітиме в шинку, коли за ним полює все міністерство!» – закричала Амбридж і кожнісінька риса її обвислого обличчя просякла розчаруванням. «Але... але нам треба було сказати йому щось дуже важливе!» завивала Герміона ще щільніше, затуляючи обличчя руками. І Гаррі знав, що це було не з розпачу, а для того, щоб приховати цілковиту відсутність сліз. «Так?» – знову розхвилювалася Амбридж. «І що ж ви хотіли йому сказати?» «Ми, ми хотіли сказати, що вже, вже все готове!» Заходилася плечем Герміона. «Що готове?» Амбридж знову схопила її за плечі і труснула. «Що готове, дівчино?» Зб... «Зброя!» відповіла Герміона. «Зброя?» «Зброя?» Очі Амбридж трохи не луснули від збудження. «Ви розробили якийсь спосіб опору? Зброю, щоб використати її проти міністерства? За наказом Дамблдора, зрозуміло!» Т -т «Так, так!» – затиналася Герміона. «Але він був змушений звідси піти. Перш ніж ми її закінчили, а... -а «Тепер ми все зробили, і не знаємо, як йому про це сказати». «Що це за зброя?» – хрипко спитала Амбридж, усе ще стискаючи Герміонині плечі своїми куцими пальцями. «Ми самі не розуміємо», – зашморгала носом Герміона. «Ми тільки зробили те, що нас попросив професор Д Д Дамблодор». Амбридж радісно випросталась. «Веди мене до цієї зброї!» – звеліла вона. «Я не покажу! Їм!» – пронизливо вискнула Герміона, крізь пальці поглядаючи на слезеренців. «Ти тут не став нам умов!» – різко сказала професорка Амбридж. «Добре!» – знову заридала в долоні Герміона. «Добре!» Нехай дивляться. Може, використають її проти вас. Якщо чесно, то я хотіла б, аби ви покликали якомога більше людей. Хай приходять і дивляться. Це вам буде добра наука. Ой, як би було чудово, якби ціла школа довідалася, де вона і як нею користуватися. А тоді, якби ви когось роздратували, вам би показали, де раки зимують. Ці слова справили на Амбридж могутні враження. Вона підозріливо зверхнула на інквізиторський загін, затримавши на якусь мить вирячені очі на Малфоєві, що не встиг приховати пожадливий і нетерплячий вираз обличчя. Амбридж досить довго розглядала Герміону, а тоді промовила – в якій, очевидно, здавалося материнським голосом. Ну що ж, дорогенька, підемо вдвох. І ще візьмемо Поттера, так? Ходімо. Пані професорко, втрутився Малфой, мені здається, з вами має піти представник загону, щоб простежити. Я міністерський працівник найвищої кваліфікації Малфою. «Невже ти вважаєш, що я сама не впораюся з двома підлітками, які не мають чарівних паличок?» – гостро спитала Амбридж. «До того ж, думаю, що цю зброю не варто бачити іншим школярам. Залишайтеся тут до мого повернення і простежте, щоб ніхто з них – вона показала Нарона, Джинні, Невіла і Луну – не втік». Ясно, похмуро і розчаровано буркнув Мелфой. «А ви йдіть попереду і показуйте мені дорогу», націлила Амбридж черівну паличку на Гаррі і Герміону. «Ведіть!» Розділ 33. Бійка і політ. Гаррі навіть не здогадувався, що задумала Герміона. Та й взагалі, чи мало вона якийсь задум? Він тримався на пів кроку позад нею, в коридорі, що вів від кабінету Амбридж, бо розумів, що викличе підозру, якщо покаже, що не знає, куди йти.